Що ви з ним зробили? з докором кинув Ганна в очі Воговському. Той митю припав до хлопця, обхопив голову руками, затиснув рот, щоби в припадку Юрко не відкусив собі язика. Інші старшини також помагали тримати, аж поки хлопець не заспокоївся. Тоді його непритомного віднесли до будинку. Розділ сьомий. Після того випадку з молодим гетьманичем я намагався принишкнути. Мене бачили, як я говорив із зірком, як той зайшов зі мною в хату Брюховецького і пробув там якийсь час. Я крутився з челяддю, брався допомагати вдові покійно та дочкам по господарству. Не цурався такої роботи, на відміну від інших козаків, тому швидко заслужив добре ставлення жіноцтва, що мешкало в Гатьманському дворі. За всі справи я брався весело, виконував залюбки. Досить часто пані Ганна, що давала тут усьому лад, посилала мене з різними дорученнями по місту. Я намагався всюди стати своїм. Хотілося прослизнути до Юрка, Однак туди нікого не пускали, і мені тільки залишалося вірити, що, незважаючи на його недугу, моє зерно все ж таки проростає. Веговський та старшини самі домовилися з Батруліним. Писар уже не перший раз зустрічався з боярином, тому добре знав, як із ним треба говорити. Щось можна пообіцяти, колись уникнути відповіді, а вже коли нахабний москаль дуже напирав, погрожуючи, що з силою забере Білорусь і воєвод без згоди гетьмана в міста поставить, то Виговський обіцяв зі сльозами на очах відвернутись від царської ласки і на радість католикам і бусурманам собі нового союзника пошукати. Тоді воєвода лякав посеря Божим судом, але заспокоювався. Так вони і домовилися. Москва мала припинити наступ на Білорусь, а козаки мають затвердити молодого Хмельницького гетьманом, який буде вирішувати серем питання з воєводами. Козацька рада мала бути відразу після похорону старого Хмельницького. Тому старшина все відтягувала з похороном. Мені дуже хотілося спробувати завербувати інших старшин та прокрастися вночі до їхніх помешкань. Не було ніякої змоги. Завербував наразі лише Брюховецького. І він повністю став моїм чоловіком. Від нього я дізнавався всі важливі новини. Він майже кожен вечір просив до своїх господи різних старшин, пиячив із ними та різався в карти. Звичайно, старшини високого польоту до нього заходили рідко, а от різні сотники, осавули, комірники, писарчуки, канцеляристи ошивалися тут постійно. З доброю половиною міста Іван Мартинович водив дружбу, з усіма пив горілку. Частувати він умів не гірше за мене, хоча за моїми плечима такий великий досвід по всіх шинках України. Я й сам уже почав відчувати печінку від постійної пиятики, а йому хоч би що. Так і пролітали ночі за картами і горілкою. вдень же я постійно ходив до корчмарки Ольги, щоби поправити здоров'я кухликом пива, і посмакувати тараною. Список моїх боргів уже був довгий, як борода московського боярна. Проте корчмарка поки що ласкаво вибачала їх мені. Ось яку силу має широка чоловіча посмішка. Я їй явно подобався. Вона сама мене тепер запрошувала частіше заходити. Мені більше не було чим зайнятися. Я лише надіявся і вірив, що моє зерно в душі Юрка проростає, що скоро його затвердять на гетманстві, і ми з Брюховецьким сядемо поруч із ним. І ось призначили день похорону. Зібралися стільки люду, що здавалося чегрин зараз лусне. Я подумав собі, коли аж стільки народу прийде тебе провести в останню путь, то ти насправді великий чоловік. І місце в раю тобі забезпечене. Люди плакали. Плакала вся Україна. Ніби сонце перестало над ними світити. Не стало батька. Хмельницький заповів поховати себе поряд із сином Тимошем в церкву яку сам збудував у суботові. Трунув, поклали на вози і виїхали з подвір'я, коли раз Богун мовив із серцем. Гей, браття! Невже батько наш, який пів життя в сідлі провів, в останню дорогу на возі поїде? Піднімемо його на руки, брати. Нехай батько в останній подивиться на рідний чегирин, на степ широкий на річку на небо синє козацьке беріть брати труну на свої плечі богун перший підійшов до воза деякі полковники допомогли йому взяли труну на руки так і несли домовину з гетьманом до самого суботва міняючись та обережно передаючи свого батька із рук в руки. Позаду коня, що сумно опустив голову. Тварина також відчувала горе. Вороний знав, що його гриву більше ніколи не скуйовдить дбайливо рука господаря. А ще далі – незліченна кількість людей. Самих коругів козацьких було стільки, що не злічити. Вони майоріли над головами – різними кольорами. За тим похороном я спостерігав здаля. Попігшись одного разу на святих місцях київських, я вже волів триматися від хреста і кадила подалі. Черен виглядав пусткою. Усі пішли проваджати Богдана, я ж повелікся до Ольги. Ціле подвір'я корчми було заставлене Козацькими кіньми. Я подумав, що сьогодні в Чигирині взагалі не буде де яблуку впасти, адже стільки люду різного прибуло на похорон. За корчмою кілька молодших козаків пекли на вогнищах телят поросят своїм товаришам на вечерю. Всередині було порожньо. Я пішов до Шенквасу, бажаючи відшукати корчмарку, та вона мене побачила швидше. Чого тобі, пане? Знову пані Ганна за горілкою прислала. Невже в неї інших наймитів нема? Я кілька разів примружив очі, щоб не звикли до темної корчми після яскравого сонячного проміння. Вона стояла за шинквасом, протираючи миски чистою полотниною. Була це висока білява вдова. Я їй подобався бо вона не оминала можливості, щоб зачепити мене. А я сам завжди прошуся, щоб пані Ганна послала мене до вашої привітної оселі. Дуже мені тут сподобалося. І ви, пані, мені сподобалося. Тільки вас вперше побачив. Я поцілував її в руку. Вирішив підіграти їй. А вона жохнула, зніяковіла. Мабуть, уявила вже себе жінкою, хоч і бідного, за те шляхтича, який має чималі знайомства в домі Хмельницьких. Ох, пане Стасю, за такі слова пригощупана чаркою, запропонувала вона, продовжуючи витирати посуд. Груди в неї не були такі вже й пишні, та вона навмисне обтягувала. Випинала їх, а ще підмальовувала губи, вибілувала щоки, аби здаватися гарнішою. Я нахилився до неї ближче. Не відмовлюся, хоч ми, Аріани, з горілкою дуже строго, проте з такою господиною можна випити. Та й наобідав я ще. Мене примусив сказати, це запах засмажки. Цибулька пахла так, що в мене аж ніздрі тріпотіли. Ольга тут же накрила один із столів з катертиною, поставила пляшку. Вареники политі за смашкою сметану. Ми з нею випили, почали обідати. Утім, їв більше я, а вона лише подавала мені і дивилася, як я їм. Поміж їжею я примудрявся розхвалювати. Ой, які смачні варенки! Ні одна господиня таких не готує, не те, що в Черені. В цілому полку підлещувався я, а тоді запитав. Бачу, сьогодні багато козаків у вас на ніч стало. Так, частенько трапляється, так буває. Мій заклад ніколи не постоє. А сьогодні хто в пані? Що за одні, може, їх знаю? Різні. Є полтавці зі своїм полковником, є звінниці з Богуном. Є черкащани та ще якісь. Я ледь вареником не подивився. То ти, пані, кажеш, що тут ночуватимуть бугуни-пушкар? А що такого? У мене інколи великі люди гостюють. Кажу ж тобі, пане, що мій заклад по цілій околиці славиться».